إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى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 10 muslimin a'azzanallahu ayyakum alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu untuk memulai Kajian ilmiah Atau biasa pun yang disebut daurah Yang merupakan bahagian dari Sarana talab al-ilm Untuk mendalami Syariat Allah SWT Dan sebagaimana yang telah disampaikan bahawa... Pada hari ini... Demikian pula dilanjutkan... Di pertemuan yang berikutnya... Esok hari insyaAllah ta'ala... Yang membahas seputar... Tuduhan-tuduhan atau syubhat yang disematkan kepada da'watus salafiyah dan manakah yang termasuk di antara al-firq ad-dhalalah kelompok-kelompok yang sesat yang menyimpang dari al-haq Dan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Termasuk di pembahasan yang sangat penting untuk menjadikan perhatian kita bersama dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk mengambil faedah Dari apa yang telah kita bahas Dan semoga Allah Jalla Fi Ula Juga memberi kemudahan kepada saya untuk Bisa menjelaskannya Secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Dan keterangan dari para ulama' Sebelum kita memasuki pembahasan tentang berbagai tuduhan yang disandarkan kepada As-Salafiyah dan jawaban-jawaban terhadapnya terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang apa itu salafiyah? Apa itu da'wah salafiyah? Yang dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui. Dan mengidentifikasi. Tentang dakwah salafiyah tersebut. Apakah salafiyah? Itu merupakan sebuah pemahaman yang hak atau sebaliknya sebab kita memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin berupa kontroversi dan silang pendapat yang terjadi di antara mereka antara yang membela Al-Da'wah Tussalafiyyah dengan mereka yang menganggap bahawa Al-Da'wah Tussalafiyyah adalah dakwah yang menyimpang dari Islam bahkan sebagian mereka berani menghukumi Al-Da'wah bukan dari Islam namun dari bentukan orang-orang Yahudi dari kalangan Zionis itulah tuduhan mereka terhadap Salafiyah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah istilah As-Salafiyah adalah sebuah penisbatan kepada salaf dan yang dimaksud dengan as-salaf di sini dalam peribadatannya secara syar'i adalah nisbat kepada generasi awal dari umat ini generasi para sahabat radiyallahu ta'ala anhum dan dua kurun setelahnya dari kalangan tabi'in dan asba'u tabi'in maka as-salafiyyah merupakan penisbatan kepada generasi tersebut yaitu kepada mereka orang-orang yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam istiqamah di atas jalannya dan tiga generasi ini yang merupakan generasi terbaik Yang tentunya diakui oleh seluruh kaum Muslimin. Tidak ada yang mengingkari dari kaum Muslimin bahawa tiga generasi pertama dari umat ini adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Seluruh yang namanya Muslim mengakui hal tersebut. Adapun yang mengatakan bahawa generasi itu adalah generasi yang penuh dengan keburukan, sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahawa sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas yang ada di generasi itu. Salah murtad dari Islam maka mereka bukanlah bahagian dari muslimin. Seperti anggapan kaum Syiah yang menganggap murtadnya para sahabat radhiyallahu taala anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seperti kaum khawarij yang menganggap kafirnya sebahagian para sahabat terkhusus Ali bin Abi Talib ta dan yang bersamanya dan Muawiyah radhiyallahu dan yang bersamanya mereka menganggapnya kafir dan menganggap mereka sebagai orang-orang murtad dari Islam maka mereka ini menyimpang dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa namun seorang muslim yang mengaku berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah tidak sepantasnya untuk ragu tentang keistimewaan tiga generasi tersebut terutama generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebab generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah generasi yang telah diakui kebaikannya yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala wasallam. Adapun persaksian dari Allah Jalla Ala di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak firman-Nya yang memuji generasi para sahabat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat dinah Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna munkar wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia ini Di mana kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ayat ini turun maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya dalam bentuk khitab Kuntum. kalian dan kalian ketika turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah para sahabat Taala. mereka adalah sebaik-baik umat mereka adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Dan Allah jalla ala juga menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladhinittaba'uuhum biihsan qadiyallahu anhum waradhu an dan orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala. Meribai mereka. Dan mereka beribad dengan pemberian Allah Jalla A'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Khalidina fiha. wa Wadhalikal fawzul adhim. Dan Allah SWT telah menyiapkan untuk mereka jannah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Maka ayat ini tentu tidak diragukan lagi. Bahawa yang dimaksud. As-sabiqun al-awwalun adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertegas lagi dengan sifat min al-muhajirin wal ansar dari kaum muhajirin dan ansar muhajirin mereka yang berhijrah meninggalkan Mekah itu para sahabat dari kaum Quraisy Meninggalkan negeri yang mereka cintai, yaitu Makkah berhijrah mengharapkan rida dari Allah سبحانه و تعالى dan Rasulnya. Mereka lah yang disebutkan oleh Allah جل و علا أولئك هم الصادقون. Mereka lah hamba-hamba yang jujur. dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dengan iskan. dengan penuh ketelitian maka Allah meridai mereka apa yang Allah ridai dari mereka disebutkan secara umum mutlak menunjukkan keumuman Bahawa Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat zahiran wa batinan zahirnya mereka dari amalan-amalan yang mereka lakukan, demikian pula apa yang terdapat di dalam batinnya mereka, dari keimanan, keikhlasan dan tawakkalnya mereka kepada Allah dan kesikhakan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya Allah ridhai. Dan dipertegas lagi dalam firman Allah Jalla wa dalam surah Al-Fath Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhamaa'u bainahum tarawhum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi Muhammad Rasulullah, waladina maah dan orang-orang yang bersama mereka dan orang-orang yang bersama mereka siapa yang bersama? Alfon dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang bersama Rasulullah? Abu Jahal, Abu Lahab tentu mereka bukan yang dimaksud yang dimaksud adalah mereka yang hidup bersama Rasulullah alaihissalatussalam dalam keimanan berjuang bersama Rasulullah merasakan suka dan duka bersama Rasulullah alaihissalatussalam mereka inilah yang bersama Rasulullah keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka engkau melihat mereka rugi'an sujadan melakukan ruku dan sujud yakni zahir mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jalla wa alama mengetahui zahirnya para sahabat bahawa mereka ruku mereka sujud mereka beramal saleh yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana mereka mengharapkan keutamaan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala ini batinnya mereka jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji Zahirnya para sahabat Dan apa yang terdapat Di dalam batin mereka Dalam hati-hati mereka Dan masih banyak lagi Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan tentang Keutamaan para sahabat Ada pun dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kalah banyaknya pujian-pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik terhadap orang-orang tertentu, individu-individu tertentu dari para sahabat atau pujian secara umum tentang keutamaan mereka. Di antaranya yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w mengatakan Khairun nasi qarni Thumma al-lazina yalunahum Thumma al-lazina Yalunahum Sebaik baik manusia Adalah Abadku Yang hidup bersama Rasulullah s.a.w Al-qarnu al-lazhi bu'istu fihim generasi yang aku diutus ke tengah-tengah mereka. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa tentang baiknya generasi tersebut. Keistimewaan generasi itu yang mereka hidup bersama Rasulullah alaihi salatu dengan keimanan dengan keikhlasan. Kesungguhan dalam berjihad bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam yang tidak sepantasnya. Seorang muslim meragukan tentang keutamaan mereka. Mereka inilah yang disebut dengan. As-salafu salih. Generasi terdahulu yang salih dalam bahasa Arab disebut salaf menisbatkan diri kepada salaf itu namanya salafiyah dan seorang yang memahami agama Allah SWT dan Rasulnya AS berdasarkan pemahaman para sahabat itu disebut salafi Jadi, penisbatan salafi atau da'awah salafiyah adalah penisbatan yang tidak sepantasnya seorang muslim meragukan tentang kebenaran, penisbatan. Karena istilah dari salafiyah tersebut adalah sebuah istilah untuk menjelaskan tentang sikap seorang Muslim dalam memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita meyakini bahwa orang yang paling mengerti, yang paling memahami, yang paling dalam ilmunya tentang Al-Quranul Karim dan sunnah siapa? Para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah generasi yang A'lam Wa ahkam Wa aslam Yang paling berilmu Yang paling bijaksana dalam menetapkan Sesuatu Dan paling selamat Selamat manhasin mereka Selamat Amalan mereka Dari berbagai penyimpangan dan selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali beliau ketika menjelaskan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau menyebutkan para sahabat, jalannya para sahabat, manhajnya para sahabat. Ketika Nabi alaihi menerangkan tentang hadis perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini menjadi 73 golongan. Saya ummati ala 73 firqa. Kulha fi an-nar Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan neraka. Kecuali satu yang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para Sahabat bertanya, siapakah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al Jam'a. Ah. Dan dalam riwayat At-Tirmidhi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang siapakah yang dimaksud al-jamaah ini kata beliau dia ma'ana 'alayhi al-yawma wa ashhabi siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku siapa yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa jalan keselamatan yang menyelamatkan kaum Muslimin dari penyimpangan manakala mereka berjalan di atas jalannya para Sahabat radhiyallahu taala anhum yang para Sahabat ini berjalan di atas jalan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jalannya Rasulullah tidak bisa dipisahkan dari para Sahabat. Berjalan di atas jalan Nabi Alaihissalam. Seseorang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah Alaihissalam pasti dia berjalan di atas jalan para Sahabat. Menyimpang dari jalannya para Sahabat. Menyimpang dari bimbingan para Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berarti dia tidak berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengaku berjalan di atas jalannya Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam dua jalan ini tidak bisa dipisahkan seringkali Rasulullah alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya bahawa jalannya beliau adalah jalannya para sahabat Berjalan di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali apabila dia mengikuti bimbingan para Sahabat radhiyallahu taalaanhum dalam hadis al Irbaat Musarya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perselisihan dan perpecahan yang akan terjadi di tengah-tengah umat ini fainnahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katheeran fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir al-mahdiin min ba'di siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah meninggalnya rasulullah SAW maka dia akan melihat perselisihan yang banyak Terjadi tengah-tengah umat ini. Itu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadala mulai bermunculannya bedah, penyimpangan. Apa nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya Al-Khulafa' ar rashidun Hadits ini juga menegaskan apa yang telah kita sebutkan tadi, bahawa al khulafa ar rashidun berjalan di atas Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti bimbingan mereka dalam memahami Islam dan dalam mengamalkan Islam adalah merupakan jalan keselamatan. Dari sini kita mengetahui bahawa metode salafiyah di dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah metode yang hak, karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan. من كان منكم مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحل لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فإنهم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا Hum kawum yang diiktirahum Allah subhanahu wa taala, lusuhbte nabiye, wa iqamte dini, fagarifu lham fadzhlhum, watemasuk bimakan min asharhim, fainahum kahnu alahuda mustaqim. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa diantara kalian yang ingin mengambil sebuah contoh? yang ingin menjadikan seseorang sebagai panutannya, maka jadikanlah panutan orang yang telah meninggal. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Hati bisa berbolak balik Sore hari dia mu'min, esokan harinya dia kafir. Atau di pagi hari dia mu'min, keesokan harinya, ke, di sore harinya dia kafir. Namun yang telah meninggal dan dipersaksikan keistiqomahan mereka di atas al-haq, maka mereka itulah yang dijadikan sebagai panutan. Yang dimaksud kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taalaanhu mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini yang paling dalam ilmunya paling minim kesalahannya mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menemani Rasulnya dan untuk menegakkan agamanya maka kenalilah keutamaan mereka dan berpegang teguhlah dengan jejak-jejak mereka karena sesungguhnya mereka berjalan di atas hidayah yang lurus dan ini nasihat yang hak dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu maka sekali lagi dari sini menjelaskan pada kita bahwa penisbatan salafiyah yang merupakan penisbatan kepada generasi yang terbaik dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah sesuatu yang tercela. Bahkan itu adalah penisbatan yang hak. Kalau kita melihat munculnya berbagai macam penyimpangan dalam memahami Islam dan mereka juga mengaku sebagai Muslimin. Sampai meninggal Rasulullah alaihissalatu wassalam. Berbagai macam bid'ah bermunculan. Dari bid'ah. Al-Syi'ah. Al-Khawarij. Al-Qadariyah. Al-Jahmiyah. Al-Mu'tazilah. Dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Maka muncullah penisbatan as-salafiyyah untuk mengidentifikasi sebuah sikap dalam memahami Islam yang menyelisihi kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami Islam tersebut maka itulah yang disebut as-salafiyyah yang dengan nama lain disebut ahlus sunnah Wajah yang inti dari sikap ini adalah menyatakan tentang cara memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memahaminya? Bagaimana cara mengamalkannya? Kita kembalikan kepada sebuah generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang dipuji oleh Allah. Dan tidak ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi terbelakang. Generasi setelah generasi yang penuh dengan keistimewaan ini bahkan generasi terbelakang itu selalu diidentikan dengan fitnah yang bermunculan dan kesesatan yang menyebar Allah jalla wa ala berfirman fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wa ittaba'u shahawat fasawfa yalquna ghayya Maka akan muncul generasi berikutnya yang mereka menyanyikan solat, mengikuti hawa nafsu dan mereka terjatuh dalam penyimpangan. Dalam hadis yang diraikan oleh Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu beliau mengatakan, "La yati zamanun." illa wal ladhi ba'dahu minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi tidak akan datang sebuah masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih buruk dari masa sebelumnya aku mendengarkan ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu maka masa yang datang setelahnya lebih buruk dari masa sebelumnya semakin zaman itu menjauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan zaman itu semakin mendekati hari kiamat dan semakin dekat hari kiamat maka semakin bertambah pula fitnah yang menyebar Kesesatan yang terjadi tengah-tengah umat ini. maka oleh kerana itu, seorang Muslim apabila ingin berislam dengan Islam yang sahih, maka wajib baginya untuk merujuk kepada sebuah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lain. Dan mereka itulah generasi As-salafus-falih Maka sungguh tidak ada celahan sama sekali Bagi seorang yang menisbatkan Dengan maham islam Dengan penisbatan salafiyah Sebab salafiyah Bukanlah sebuah nisbat Kepada satu kelompok Atau kepada satu partai atau pada satu jamaah yang muncul sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Salafiyah adalah merupakan penisbatan dalam memahami Islam yang sahih, yang memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman as Salafus Salih. Kata Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah Taala. لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه واعتزى اليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق bagi seorang menampakkan mazhabus salaf dan menisbatkan diri kepadanya dan merujuk kepadanya bahkan wajib untuk menerima itu berdasarkan kesepakatan ulama sebab madhabus salaf tidaklah melainkan kebenaran tidaklah melainkan kebenaran jadi dari sini ma'asyur r.a terbantahkan orang-orang yang menuduh Bahwa as-Salafiyah itu adalah sebuah kelompok tertentu yang punya pemimpin tertentu yang tidak boleh keluar dari aturan pemimpin tersebut. Alhamdulillah, as-Salafiyah ahlu sunnah wal jamaah tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap ucapannya diterima. Adapun selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Abdullah Malik bin Anas Imam dari Hijrah radhiyallahu taala anhu ketika beliau berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan kullun yu'khad wa yurad Ilah kalam sahabi hadal kader setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan pemilik dari kuburan ini, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi dari sini tidak ada keanehan dengan penisbatan salafiyah itu bahkan itu merupakan nisbah yang mulia yang maknanya ingin menjadi muslim yang benar ingin menjadi seorang muslim yang berjalan di atas Al Qur'anul Krim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang telah diridhai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam saya kira kalau seorang memahami hal ini tidak sepantasnya dia menolak istirah Salafiyah. Sampai ada yang mengatakan Salafiyah itu sesat. Atau ada yang mengatakan bahawa Salafiyah itu adalah sebuah kelompok atau sebuah partai yang menyimpang. Sampai-sampai ada yang mengatakan kafir dan keluar dari Islam. Bagaimana mungkin dikatakan istilah salafiyah? Yang kita maksudkan di sini adalah istilah salafiyah yang merupakan penisbatan yang mulia. Tentu berbeda nanti keadaannya ketika kita melihat adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan salafiyah namun dakwah salafiyah berlepas diri dari mereka. Ini yang nanti akan kita bahas insyaallah taala. Nah, setelah kita memahami hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui prinsip dakwah salafiyah. Bahawa ad-da'watus salafiyah atau al-manhajus salafi Di dalam memahami berbagai macam persoalan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu Wataala ini, mereka tidak keluar dari koridor yang telah disebutkan. Selalu mereka kembalikan kepada Al-Quran Al-Karim dan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap. serta pemahaman para ulama as asalafus saaleh. Tidak akan keluar dari railing. Siapa yang keluar dari koridor ini, maka mereka bukan bahagian dari Salafiyah meskipun mengaku sebagai salafi Karena pengakuan itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja, iya kan? Siapa saja bisa mengaku punya hubungan dengan Laila. Tapi Laila sendiri enggak ngerti siapa itu orang. Si fulan mengatakan oh itu Laila itu milik saya. Ada hubungan ini, ada hubungan itu. Begini Laila, ketika kalian ditanya enggak, Kak? Enggak tahu. Laila tidak mengenal siapa dia. Bisa saja seorang mengaku sebagai seorang Sunni, sebagai seorang Salafi akan tetapi melihat pemahamannya, melihat Man melihat sikap-sikapnya dalam berislam. Maka. Al-salafiyah berlepas diri dari mereka. Jadi jangan mencela istilah salafiyah. Karena itu adalah istilah yang hak. Nah. Ma'asyiral muslimin al-himakumullah. Setelah kita memahami bahwa al-manhaj as-salafi atau dakwah as-salafiyah adalah dakwah yang hak namun di mana kebenaran itu muncul jangan dikira bahawa iblis dan bala tentaranya tidak tinggal diam jangan dikira bahawa mereka beristirahat Jangan dikira bahawa mereka tidak melakukan gerakan-gerakan untuk melenyapkan kebenaran tersebut di muka bumi. Dan itu merupakan sunnatullah. Di mana terdapat al-haq, maka di sana muncul pula kebatilan yang berusaha mengaburkan dan memadamkan cahaya al-haq. Itu sunnatullah. Allah جل وعلا بالفرمن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا demikianlah kami telah menjadikan setiap nabi fasī ma walikun berupa syaitan syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mereka saling bahu-membahu dengan ucapan yang manis yang menipu umat yang menjauhkan umat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika muncul kebenaran maka di saat itu pula gerakan iblis dan yang bersamanya terus menyebarkan berbagai macam fitnah yang berusaha menutupi kebenaran tersebut dan mengaburkan kebenaran dari orang-orang yang hendak berjalan di atasnya sehingga inilah yang menyebabkan munculnya syubuhat munculnya itihamat tuduhan-tuduhan terhadap ad-da'watul salafiyah akan tetapi ma'asyarul ikhwah rahimahumullah para ulama pun tidak tidak akan tinggal diam ketika muncul berbagai macam tuduhan yang berusaha untuk menyudutkan ahlul haq maka para ulama bangkit menjelaskan dan menyingkap syubuhat tersebut dan menampakkan kebenaran di hadapan umat ini. Dan itu juga bahagian dari ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu terjadi di muka bumi ini. Telah menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam. Berbagai macam fitnah dituduhkan kepada beliau. Tuduhan sebagai tukang sihir tuduhan sebagai dukun, orang gila, orang yang haus kekuasaan, orang yang tidak menegakkan dakwah kecuali karena urusan syahwat. Ini tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yuqalu laka illa ma qila fil rusul min qablik. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dikatakan tuduhan fitnah ini kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelumnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling bertakwa yang paling takut kepada Allah subhanahu wa taala tidak terlepas dari berbagai macam tuduhan berbagai macam fitnah yang menimpa beliau alaihi salatu wasallam apalagi selain Rasulullah dari kalangan para ulama, para dai, para ustadz yang berusaha mengajak umat ini kepada kebaikan. Ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyul huda. Fa ana? Allah tidak selamat dari cercaan hamba-hambanya. Allah sendiri tidak selamat mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala punya istri. Mereka mengatakan para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Allah tidak selamat dari kecerkaan hamba-hambanya. Dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari cercaan umatnya apalagi saya apalagi seorang dai apalagi seorang ustaz. tidak selamat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala di gua hira beliau dalam keadaan ketakutan belum memahami apa yang sedang beliau alam takut sampai pulang ke rumahnya meminta selimut dari keluarganya sampai kemudian beliau merasa tenang lalu beliau pun dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada anak paman beliau Warqab bin Auf yang dia seorang Nasrani yang berjalan di atas agama yang hak dari peninggalan Isa al-Salam dia membaca kitab wahyu begitu mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun memahami Bahawa yang datang kepada Rasulullah alaihi salat adalah seorang teman rahasia yang pernah mendatangimu salis cara Jibril sampai kemudian beliau mengatakan alangkah inginnya, ya oleh tanipayan izukyukrajuk kaummu kan, alangkah inginnya aku hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Maka beliau pun bertanya kepada Warqah, "Awa mukhrīyuhum? Apakah mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku?" Kata Warqah, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'tabihi illa ūdhī." Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa ini dari al-haq, dari kebenaran, melainkan dia pasti akan bisa hidup ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar apa yang dikatakan oleh Waraqah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal beliau berdakwah terkhusus di Makkah beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa cobaan demi cobaan yang bertubi tubi sampai menyebabkan para sahabat berhijrah berhijrah ke Habasyah sampai dua kali kemudian setelah itu berhijrah ke Al-Madinah bersama Rasulullah alaihissalatussalam ketika Rasulullah alaihissalatussalam akan meninggalkan kota Makkah beliau mengatakan kepada Makkah itu wallahi innaki la ardul wa innaki la ahaddu ardillahi ilai Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Rasulullah SAW meninggalkan Makkah, kurhan, terpaksa. Karena tekanan demi tekanan. Yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan Subhanallah, itu pun akan menimpa siapa sahaja yang berjalan di atas al-haq, yang berjalan di atas kebenaran, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Mungkin banyak di antar kita yang belum pernah diusir dari kampung halamannya, masih di kampungnya sendiri dia berdakwah. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita. Ini kalau diusirin repot ini. Ya. Tambah faya mungkin dia berat, tidak mampu menahan seperti bertahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertahannya para sahabat karena keimanan mereka yang menghujan dalam hati-hati mereka yang sangat kokoh menyebabkan mereka rela meninggalkan kampung halaman. mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddul bala al-anbiya thumma amthal al thumma amthal Diuji seorang laki-laki sesuai dengan agamanya Cobaan yang paling berat yang dirasakan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya, seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai kadar keimanannya. Mungkin ketika kita diuji seperti diujinya para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita tidak mampu, lemah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanannya. Namun ujian itu selalu ada. Selama adanya iblis dan iblis telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diakhirkan kematiannya sampai kapan? Ila yaumi Sampai hari kebangkitan. Sehingga kesesatan itu akan terus ada gerakan iblis dan yang bersamanya dari bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia terus akan menyebarkan fitnah termasuk di antara cara mereka memalingkan manusia dari al-haq adalah menyebarkan berbagai macam syubhat dan tuduhan-tuduhan terhadap ahlul haq dan orang-orang berjalan di atas kebenaran tersebut baik ini sesi yang pertama wa akhru da'wana wa